فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنذر اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم بإحسان الى يوم الدين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شغله الامور مختلفاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الله سبحانه وتعالى ونما dobro poznajcie suri koji često učimo na namazima koja kaže sljedeće nakon bismillah wal asr innal insan lafii khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bisabr kaže tako mi tako mi vremena kako je prevedeno kod nas tako je da se kod kut zaista je čovjek ili zaista je svaki čovjek na gubitku osim oni koji vjeruju radi dobra djela preporučuju istinu I preporučuju strpljivost. Na osnovu ovej suri, ših Mohamed ibn Abdu-Behab, po se naziva u poglednom smislu selefijska dava Behabijskom, gdje se ide vraća na njegovog, na njegovog oca, i to ne, ne pravo ime njegovog oca, nego... Vehabije, trebalo biti Abdul Vehabije i dakle na, na, na samog Mohameda glaha biti Mohamedije, da se zove ta, ta dava, ako je vraćaj na nju. Uglavnom, on je u svojoj poznatoj knjizi Etelatet Usul, tri načela, tri osnovna načela, napisao jednu, to i nije knjiga, to možete veći onako mala, kratka knjižica, u njoj je napisao nešto što gledajući iz današnjeg ugla neko preko pa dobro su neke osnovne stvari svaki musliman treba da znaje. E, nije bilo potrebe za, za nečim takvim, za, za treba ovakvije stvari da pišemo. A stvari povod njegove razlog, povod motivi pisanja te kratke knjižice koja se danas komentariše i koja se od prvih prvih knjižica ili metnova kako mi zoveme, odnosno širijskih e, tekstova iz akede koji se uči. Eh, ta knjiga, znači, nije emotiv povod to pisanja je bio stanje muslimana u to doba kojem živio, kojem je on živio. Znači, na je 18. stoljeća ili pred kraj 18. stoljeća, stanje muslimana je bilo takvo, znači da da muslimani su bili na stepenu oni koji koji je trebalo učiti neke osnovne stvari od islama odnosno, drugim riječima, slikovite od izraza. Znači, došli su u stanje da su živjeli, znači u praksa kod, kod, kod mnogim muslimana je bilo, da su, da su činili postupali suprotno od što sa čim je došao islam. Odnosno, toliko se raširio širk, širk odnosno pripisivanje Allahu, pripisivanje Bogu, sudruga, odnosno... Uh, uz Allaha željašno počivanje badata nekom drugom. Uh, toliko se toliko je bilo prošireno, toliko oblika da je to da iz naših ugla kada to pričam kada ga da je to stvarno pomjiva da možemo reći, da to mož da to mogu muslimani spas na taj stepi. Uh, I zbog toga je bila potreba da znači, će da se nešto napiše i da se pojasne neke osnovne stvari. Znači do te mjere uh, uh, došlo je poremećaj Uh, toliko se znači, izvitoperilo ono sa čim došao islam, ljudi su živjeli supratno toga, a, a misli su i tvrdili da su najbolji muslima, da je to u stvari islam. Njihovo većinje je bilo ono o čemu se ono bilo to islam stvari. I to se sad druga priča, da ono glazimo istorijski kako je bilo. Govorimo samo kako je došlo do da pa je ne u knjižicu. Znači, bilo je potrebe da se, da se ove stvari osnovne uče. I dan danas je ta, uh, ta knjižica, odnosno nje komentare je aktuelan. I zavisa zahtijeva prvih stvari koje čovjek treba da uči u svoje vjere da prođe ovu knjišću. Iako ona izgleda jako, jako skromna, a, s druge strane jako je jezgrovita, jako jezgrovita, ali je zasnovana na ono što je došlo u širijeskim tekstama pro Anah i Suneta ili govorima nekih učenjaka. I jako je bitna, jer i dan danas imamo prisutno u islamskom svijetu, znači pristup izučavanju, proočavanju islama je glavno više filozofsko, mistični, filozofski, Znači, ili se nagljenju misticizmu, ili filozofiji, ili ili kelamističkim, odnosno skolasičarskim pristupu poimanja Islama. Tako da obični ljudi, već mi stvarno, nema tumači čemu se tu govori. Kako se tumači, ko je tvorac, ko je gospodar, šta je smisao života, i tako dalje, osim neke one osnovne fraze i osnovni postulati koji su opće poznati svima. Da se vrati konkretno na tem. Znači, na osnovu ove sure, Muhammed ibn Al-Bawehad, reformator ovog umeta, koji su priznali njegovi neprijatelji, da, da je najveći reformator u zadnje uh, zadnji vrijeme, zadnjih 200. godina, uh, da je preporodio ovaj umet sa svojim načeljima koji, kako je pokrenuo, da se da se islam očisti, pročisti od natruha, pogrešni tumačenje. Ili kako ga popularno ovi njegovi neprijatelji zovu da je bio redukcionista, da je bio jel puritanac, puritanska dava i tako dalje da je sve usav islam na, na Sunnet i tako dalje, da vratio islam na ono na čemu su bili, da hoće da vrati islam ono su bile prve generacije selefa ugmeta. ako se ovo optužbe ovo u pozitivno smislo. Uglavnom znači oni u uvodu u uvodu te svoje knjižice tri načela Ja napisao ovo što je meni namirao večeras da kažem, to je nešto jako kratko, znači neće analiziti puno vremena, s tim da je, kad se analizira kako je došlo do toga da je napisao ovaj dio, imamo nekih 5-6 rečenica, kako je došlo do toga da napiše, mi smo to naslovili večeras da se to zove četiri stvari koje je obaveza naučiti, kad se to ona... Kad sam analiziralo odakle je to da došlo da, da je to stavljeno na pročetak ovih malih knjižica, u stvari ispravno je da, da Muhammed Abduleha bi ni napisao ovo, na ovom mjestu. Da on ovaj uvod, uvod u tematiku tri načela u stvari nije, i nije bio napisan zajedno sa knjigom tri načela, knjižicom. Što nije bitno, bitno je. Bitno je da je on na osnovu sure El Asr postavio četiri jako bitne stvari spomenuo i navio, naravno, koji je na ovoj suri i koja bi trebalo biti kao neki vodič svakom muslimanu. Jako kratka jezgovita sura, govori četiri stvari koji koje musliman nije teško da se podsjeti s vremena vrijeme svakako je uči u namazu i da, posjeti, da sebe podsjeti koja mu je ulaga na dunjavku. Šta on treba, šta ćemo biti završetak, sa čim će završiti i šta se traži od njega. I to nam je cid da o čest govorimo, o te četiri stvari o kojima govori ova sura. Iako izgleda jako jednostavno i bezlazeno, o, o stvari i to i nije tako javno. Muslima da ovo skonta i da ovo razumije i da mu bude te, da mu pude to vodič i principu životu, a, to je znanje, to je ogromno znanje. Ogromno znanje ako se čovjek ovo shvatio i ovo sadržao. Samo ove četiri stvari koje spomenite ovoj suri. Na tako vam počinje ovaj dio sa riječima Ya rahima kella ena hu yeđi Kaže, znaj Allah ti se smilovao. On je koristio ovaj izraz na početku svih svojih kratih knjiga koji je pisao uh, sa ciljem, naravno, da pridobije ono kojim govori, kome se obraća, kao da se njemu lično obraća. Znaje Allah ti Kaže, da je nama obaveze da naučimo četiri mesele četiri stvari, četiri pitanje. Pa je onda spomenuo četiri pitanja. Kaže, el uvula, el ilmu. Kaže, prvo, znanje a onda nastavlja dalje i kaže Wahu wa a kaže to je spoznaja Laha u amarifetu nebijih i spoznaja njegovog vjerovjesnika u amarifetu din ili islami i li spoznaja vjeri islama sa dokazima, sa argumentima to je ta prva prva mesela koju treba naučiti prvu stvar koju treba naučiti kaže ethani je druga el amal druga je rad po tome po čemu bihi vrača se na znanje rad po tom znanju znači provesti ga u praksu e sada se to dava to i legi dava znači misionarstvo poziv u to u što u znanje i ono š... i rad po znanju kaže wa radiatu sabr saboravljenost, strpljivost na neprijatnostima, na tome, na čemu tome, na ovom prijetu, na trome, na znanju, na primjeri tog znanja i pozivanju to u to što se zna što se, se primjenjuje. To su te četiri mesela. A onda kaže, vada li dohala levitana, dokaz, kaže, zato, argument za to su, kaže, riječi uzvišeno, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilostno, kako se prevodi kod nas, vada asr, vada uh, asr takovom vremena, i na nasadnog dvije poslje, žali se, svaki insan na gubitku ili da dinamel vami do sali hati osim ono ko vjeruje i radi dobra djela vota was bil hak vota waso sabr i kako poručuje istina kako poručuje strpljivo saburanje a onda naslavlja završava sa sa dvije stvari koji navode ima Šafija ima Buharije va qal qal Šafijiju rahimehullah rekao imam Šafija Allah mu se smilovao kaže hadihi suratu لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هي لكفتهم كاجو اوا سوره ده الله جه شانو نيه ابي او دبيا دوكس proti swoi stvorenia osim ovu sura ona by im bila dobowna to rekao imam shafie posłuchajmy komentarza do kaže babun elrimo qabl alamel qabl alqawl bilamel kaže polgladje znači spomni polgladje koji ima Buharia sun sa veo polgladje kaže znanje je prije govora i djela od alino faulita ana kaže dokaz zato su riječi uzvišeno. parlomena ola ilahe allah wastagfir li znaj da nema drugog boga osim allaha Ko sta i traži oprost za svoje grije. Sura Muhammed 9. ajet. <coughs> pa kaže Muhammedova kaže pa bi ilmi qabla qawlan amal. I kaže počeo je u uh, uh, to je komentar na ovaj ajet. Kaže pa je, po, uh, pa je počeo kaže sa znanjem prije govora i djela. E to što je riječ koji koji imao znao riječal večeras da da ih lagano prokomentarišemo. Uh, Općenito pomijenio znači ova stvar je jako krupna. I jako je, uh, čovjek koji razumije ovdje je navedeno ove četiri stvari koje su navedene su u ri Al-Asr. značaj i uh, i osmisliti svoj život sa njima uh, time je naučio punu život u, u islamu. Da budu kao princip kao vodilja u islamu. Oni smo je riječ znači oni su govoru učenjaci i ni slučajno da jedan se ovo prvi stvar koja se uči kada govorimo uh, od neki, nekim nekim šerijskim metodama govorio akid jednog seminara. Pa da, da Prije toga, naravno, ovdje bi trebalo da mi komentaršimo na početku ovog, ovog kratkog širijanskog metna, širijanskog teksta, stoji, kaže, bismillah arhvan rahim. Inače, na čućenjaci, kada počinju pisati neke knjige kratke i duže, sve jedno koje, počinju ili sa bismilom i alhamdulillah, ili samo sa bismilom bez alhamdulillah, ili samo alhamdulillah, sa bez, bez bismilinu. Jedno i drugo je sunnet i potvrđena praksa i došlo je u nekoliko uh, šarijetskih tekstova da je, da je to način tako da se nešto piše od počinje. I pisanjem, čak i govorom. Pa ovde, znači, sad bi bilo praksa da mi komentarčemo šta znači Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ovde, on nije spojeno Alhamdul Rabbul Alamin, znači nije spojeno, do u drugim dijelima ima spojeno. Znači, počinje sa biskvinom i kaže Alhamdul Rabbul Pa obično čenjaci kada komentarišu, znači on komentarišu bismilu. Šta znači bismila? Počeju znači to u ime Allah Žešanu, pa s uh, bismila u ime Allah, šta to znači. Uglavnom, znači, meni je cilj da ulazimo u detalje toga, ose da kažemo, eto, bismila, da znači uh, smisla spomenjanja bismili. Kad mi kažemo bismilu, bilo, bilo kojim povodima ili ono što je mu steha, u kojim situacijama da se kaže bismila, to znači eb te diu bi vikri ismi lahi te berrukem. Počinjem to što hoću da radim sa spominjeno Allahovog imena, tražeći bereketa u tome. Znači, to je smisl čitav govor oko bismili. Što se kaže bismila kad nešto hoćemo da radimo, da kažemo uh, na početku bilo kakvog djela? Zašto kažu bismila? A onda učenjaci neki navodi, navode i argumente za to. Navode i do, dokaz, do, navode i hadise. Ima nekoliko hadisa. Uh, pogotovo hadis došli nekoliko rivajeta. Kul amrin du. Kul amrin uh, thu, uh, do ko kull uh, amrina zaborav sam tačan tekst uglavnom svaka stvar koja počinje lem yut kada bi zikr ismi allah فهو اقطع فهو ابتر došo više rijavata svaka stvar koja ne počinje koja ne počinje sa spominj alaha ug imena kaže ona je krnjeva ona je kusava ona je nepotpuna ovaj hadis su sa rijavatima Svi rivajati ma stao da se spomnje bismillah. Imamo i sličan hadis koji spomnje svaka svaka kad počne sa alhamdulillah da je ona da je ona takođe da je krnjava, da je manjkava. I ti rivajati za koji i alhamdulillah Yunus Svislah. Ali ali su malo jači od ovog je spomnje bismillah. Ali ne osvrči se na te hadise jer njima ima slabosti, udošli u drugim šerijatskim tekstovima da je poslanik sallallahu alejhi kada je slao delegacijama kada je slao svoje pisma, na početku pisao, pisao Bismina Rahman i Rahim, ili drugim uh, dovodima, u drugim situacijama otpočinjao sa bisminom pa se to uzima kao argument za bisminom. Također, alhamdul ar abad al amin. Uh, znači, nijemo pa da uzim detalje u osponju, samo onako da da prođemo to, da ne kaže da nismo to pojasni. Onda Ar Rahman Rahim, Ar Rahman, to, uh, prije toga, naravno, ima uh, Allah, kao vlasni to ima Allah, šanhu, ima veliko razlijedno pričenjaka, da li je to Allah, da li je, uh, da li je ta rič, u aratskom jeziku, da li ona ima svoj korijen ili nema korijen, znači da li je nastalo od, od ilah, Elihe, Ilaha i tako dalje, znači duga priča oko toga, uglavnom većina većina i učenjaka i gramatiča aratsko kažu da, da, je to, da je ima svoj korijen, da je nastalo od, od riječi Ilah, O, odnosno, da što, što znači ma'bud, ono što se obu, obožava. S tim da je El Allah, vlastnitu ime za Allah Žešanu, nazivati ništa drugo. On ima Allah sa, sa imenom Allah. Također Ar-Rahman, koji znači e, e, sve milostni, tako kod nas prevodi, i e, dobar je to prijevod, sve milostni Ar-Rahman po većinu fesira znači da je Allah Žešanu milosti prema svim stvorenjima. Prema svim stvorenjima, znači i muslimanima, nemuslimanima, i životinjama, i sve što je stvorio, oni, one milosti. Ar-Rahim... Uh, to znači da Allaha milost isključivo prema prema njegovim miljen prema, uh, prema sljedbenicima sledbenicima objava odnosno prema muslimanima oni koji slede vjerovjesnika Rahim bil mu'minin er rauf er rahim kao što u Kur'anu kaže znači da razlika između jedno i drugog er rahman er rahim znači milost sin da rahman znači milost prema svim stvorenjima er rahim milost prema prema vjernicima To je uglavnom znači, skračeno, jako skračeno tumačenje, Bismillah, Rahman, Rahim. I to se konstantno ponavlja, zato i ne volim jel, da, da, na svakom mjestu, u svakom e, komentaru, da se mora ono iska priča priča. Pa onda dolazi tu, jel, bismila. Da li je Bismillah prvi ajed od Fatihi, ili nije od Fatihi poznata razvijednim učenjacima? Većina učenjaka nastavu da je Bismillah, na početku Fatihi, nije prvi ajed, iako kod nas u našem Kur'anima to napisano a Fatiha ima sedam ajeta, znači bez bismile, po većini učenjaka, po skupinu učenjaka prvi ajet, bismila Rahmanem Drahim, ulazi u Fatihu, onda na početku sure te obe, a, ne po, znači nema bismila, ostalim svim surama postoje bismila, pa se učenjaci razvijeli da li je bismila, a, da li je ona a, početak svake sure ili je ona ajet, ili je ona ajet koji razdvaja pravi razlik između početka i kraja jedne surije, ili da li ona uopšte je ajit ili nije ajit iz Purana, kod toga ima veliko različanje s što je tema za sebe. Što je tema za sebe, argumenti za ovo, za ono, nego stavljim onako samo usput. put. Onda da se vratimo, onda je tekst Mohameda Golehaba, gdje on kaže, prva, znači prve ove četiri stvari za koje je rekao da je, kaže, jeđu balena, ta njom, obavezano da naučimo četiri stvari, četiri mesela. Odata njemu to da je nam je obavezano da naučimo, to je prvo pitanje koji su Zaključka, naravno, jer pose je poslije argument. Dukaz zato što je naveo da je ova za naročinom četiri stvari je ova sura. Ova lasra. Sura je lasra i zato. U njoj je spomenuto. U njoj je spomenuto da je svaki, svaki čovjek na gubitku osim, pa je spomenuto koji, oni koji, znači koji ispune one četiri stvari. E sad se Bog koji to gubitak? Potpuni gubitak ili djelimični gubitak? sodno koliko je od ovoga četvoroga ispunio, znači da, da li je samo ispunio prvo, znači samo znanje, Odno, iman, ako nije ima da li je ispunio i e, rad po tom imanu, po znanju, ako je to dvoje ispunio pa radi davu, pa onda na višem stepenu, i onda četvrtu stvar, da, to je sa na tome, e, to je najpot, najpotpuniji vid, izbog toga je skupina učenjaka koji su govorili temi, su govorili i e, koji, e, koji čovjek je najpotpuniji, koje je to ostvaruje su osobine koje čovjek treba da ispuni da bi bio najpotpuniji pa neki jedno od mišljenja je to da najpotpuniji čovjek na dunjalu bi bio one koji potpuni ove obe četiri stvari Dokazuju to sa drugim hermati dokazuju sa ovo što je došlo u ovoj suri najpotpuniji čovjek jednom je na isus koji mi je došao kada je rekao poslanici samom isuta kako na legi kemo da mi naređjali kefir kaže potpuno ljudi potpune ljudske ličnosti bilo kaže od muškaraca mnogo A od žene je bilo, pa je naveo, postanje na kojih žena. Pa je naveo nekoliko žena. Koga je naveo? Naveo je Merijem, naveo je Asiju, ženu od Varaona. Koga još? Fatimu. Fatimu? Fatimu. Je li Fatimu? Fatimu. Fatimu. Je A šta je za Ishu? Nije, Ishu. Hatimu je Hatidju. Fatimu je To je po širsku <laughs> Pajza je išao, rekao posebno, a jel, a, a, a kaže, fadl, vrijednost, a išao je nad kao potput, poput Ajno. fadla hrane, se je ridala nad ostalom hranoj. E, uglavnom, e, neki učenjaci spominju, vezano e, za taj govor, od potpunosti ljudske ličnosti, kažu da ova sura govori o tome. Znači, koju potpuni sve četiri ove stvari ovdje, znači, to je potpuna ljudska ličnost. Jer zašto, kaže, zato što u početku rečeno, za, e, svaki čovjek je na, na gobitku, a onda je spominjeno koji nisu. Pa je, kada je po, išlo nekim stepenom. Prvo znanje, pa rad po tom znanju, pa, pa misjonarstvo, pozivanje u to znanje, i onda srpljios na tom putu. Da koja osoba ispuni, odnosno, kada analiziramo stanje verovjesnika i poslanika, svi ispunjavaju ove četiri stvari. I čak neki više ispunjavaju, pa su neki, odnosno nisam na stepen udol azma, njih petorca tako? Udol azma. A neki nismo imali azma. Azma znači imali jako čvrstu volju. A poslanik Satan kaže za Adem Ali Hiselem da nije imao, da nije imao jaku volju. Zato nije ušao među prvi pet. On je bio vjerovijesnik, nije bio poslanik, ali nije ušao među prvi pet. A ovi su nazvati u Ulul Azm, znači vlasnici volje. Znači njih petorca vjerovijesnika, poslanika najbolji, najvredniji, što su, što su, a oni koji posjeduju volju, kako volju? Znači, jaku volju da istraju na ovom putu. Znači, to je pojenta. Znači, imali su jaku volju da istraju na ovom putu. Koji putu ove četiri stvari ove četiri stvari. I zato je ova sura, znači, govor ovo, ovo što je došlo o ovoj suri jako bitan. E, iako ona izgleda je zdrovito jako jednostavno i e, u četiri riječi se može saživjeti, međutim, kad se analizira, kad se spomenu stvari, znači ovo su čak jel, i knjiga napisane u kontekstu samo ove teme ovdje što je spomenuti o I ni ispravno ono što je napisao ko, naš poznati, naš ili njihov poznati pisarsko, Meša noć. Šta je on napisao na početku jednog, ovaj, na na, na jednog djela od svoje knjige Đerviš i smrt? Zavis sa svaki čovjek na grob jitke, tako? Ja tako, seća se. Nisam čitao. Ju to je to. Nije potpuno, to je problem. Izuzetak. To ja sam, ja sam, ja Šta je so to to? Na kako god okriniš? Svaki čovjek nabiti, kak na znači, kako god okriniš na grob jitke. I nama su kritikovali, mnogi su čak knjižini su kritikovali, to je takav pristup, jer to je uzimanje, uzimanje znači, misli, ideje ili ajeta iz konteksta, konteksta drugih ajeta. Jer ispravljene su potpuni, trebaći koji nisu na ubitku. Nisu ubitku, ovi ostali će spominjeti u nastavku ajeta. Da svratimo ovdje, znači prva ovdje meselao koju, koju spominje autor, kaže tu, ilme, znanje. Šta je to znanje? Tačna definicija znanja, pa sučenjački komentarš ovaj dio teksta, znači idu to baš ono precizno naučno, šerijatski naučno. Baš znači, ta definicija. Precizno riječ, šta znači koja koja riječ, koja je definicija. Vi znate dobro zapadac vremena. Znači neko da bi ušao u neku nauku. Da bi ušao u neku nauku da bi posjedao, razumio e, i da bi, e, da bi mogao da nauči neku nauku, glavni je problem terminologija. Bez terminologije niko ne može, niko ne može neku nauku. I glavna je stvar i tako šerijat Da bi neko razumio š, šarijat, o čemu se govori, koje tematike obređuje i šta je suština te nauke, mora prva stvar nabitna je terminologija. Kad shvatiš terminologiju, onda možeš shvatiti o čemu se govori. Tako u bilo kojoj oblasti. U psijologiji, u pedagogiji, u fiziciji, u hemiji. Znači kad pohvataš terminologiju, onda možeš ući u suštinu tematike govora o toj temi. E tako i u ove. Znanje, definicija znanja, mi dovoljujemo sa šarijijske strane. Klasična definicija znanja je idra' ku še' ala ma' hu' fi'lva'ki. Spoznaja nečeg kako je onako kako u stvarnosti. Idra'ken jazimen. Onako kako je znači idrake, znači, znači spoznaja, znači nedvojbena, dosvisena, znači sa objeđenjem da je to tako. Spoznati nešto onako kako je u stvarnosti, to je znanje. A to je, to je možemo reći, filozofska definicija ili naučna definicija uopćena. A šarijetska definicija znanja idraku hitabi šar. A to je spoznaja šarijetskog teksta. Hitabu šar je šarijetski teksta. Spoznaja šarijetskog teksta, to je znanje. Ili precizno rečeno, precizno rečeno, uh, spoznaja šarijetskog teksta stvari, uh, znači uh, bulugu hu, bulugu Znači, spoznaja ono znači da čovjek spozna šerijski tekst u stvari da da taj šerijski te, tekst dođe do do roba, do lahog stvorenja. Kad dođe taj šerijski tekst do njega, je do njega, čuo ga je, razumio ga je, znači to je spozna to je znanje. pa je ode Muhammed Abdullah. Naći pre, preciznije pojasniti. Kaže el-ula znači, prva prva stvar koju treba naučiti je znanje. Onda on pojasnio, kaže wa Znanje je kaže spoznaja Allaha u ma'rifatu nabijehi, spoznaja njegovog vjerovjesnika Muhameda dolegha i spoznaja uh, vjere islamsa sa argumentima. Pa Muhammed dolegha sve odaj da je da je znanje u stvari da čovjek spozna Allaha kao tvorca, kao tvorit, stvoritelja, da spozna njegovog vjerovjesnika preko kojeg nam je dostavio vjeru i treća stvar da spoznamo vjeru islam koji smo obavezni da slijedimo sa argumentima. Uh, znači Muhammedova collega nama odi uh, uh, precizni u stvari detaljnije pa šta je u stvari znanje jer mi kada o ovam opštem značenju vratimo znači da je znanje u stvari spoznaja šerijsku teksta a šerijski tekstovi ogromno znači imamo znači preko 6000 ajeta imamo hadisa također vjerodostan prikri i dobri oko šest 6000 hadisa 6000 nešto približno znači to to su ogromni šerijski tekstovi onda njihovo razno razno tumači i tako dalje a znači, što je teško to čovjek može spoznati čitaju da uči i studira znači Uh, mnogi stvar će razumijeti. Preciznije reči ono šta mu je najbitnije, od čega da počneš, šta prvo da nauči. Znači, šta je to znanje koje se treba koncentrisati. Uh, znači, i ovdje, zato oni pojasnju Mahdala Daha, da prvo što treba da spozna Allaha kao kvorca, kao skvoritelja, uh, od koga si nastao, a onda dalje onog koga je poslao da ti podostavi vjeru i onda dalje čega trebaš da se držiš praktiku životu. Tako da nam je prilike sve riješeno život. Ne treba biti tlalopametni, samo treba naučiti taj pravilnik života i da živiš po njemu da se trudiš da što dostojnije razumiješ i shvatiš i primjenjuješ u životu. I to je fina i dobra stvar. I zato je dobro, zato je ovaj možemo naći mnoge muslimane koji su ovu stvar riješili. koji su ovu stvar riješili da nemaju psihički problema i i e, sudarati e, ti sami sa sobom u životu. Skontalo se šta je zašto su došli do dijaloga gdje treba ide šta treba da rade i samo se trudi da to spovedu u praksu. Tako ovaj, i to je poznata stvar ja sam od tebe nasuo nešto da i da pročitam da je kroz historiju islama poznato da se mana nije bilo plaho ovaj nije bilo naravno nije bilo ljudi ovaj nije bilo potreban da bude bolnica psihički psihijatri i tako dalje da se ljudi liječe sa psihički strane zašto zato što pridržavanje praktikovanja islama i življanje po islamu I još uh, najbitnju stvar, a to je prihvatanje kadera, razumivanje kadera, Allahove odredbe, sudbine kako je prevodi, to čovjek je kompletno u svom životu, on psihički lahko prihvata i živi na dunjalku rasterećen. Uh, prihvata stvari dešavanja oko njega onako kako mu je ja pojašeno u šerijatu, podnosi i gubitak sina, i metka, i poplave, i ratove, i ubistva i obvoj, ono, sve... Iako ga psihija nam nože shvatit, može podnijet, ide regno kuda ništa nije bilo. Iako i zaplaće, iako ga boli, iako mu je teško. Ali ko ove stvari shvati, ko ove stvari shvati, znači, ovo što je došlo u šarijaskim tekstovima, ovako, znači, lakše, lakše prolazi kroz dunjadočki život. Da ne skrivim s temi, da se vratim na ovdje navod. Znači, prvo što je spomenuo, znanje, a to je spoznaja Allah, spozna njegovih vjesnika, i spozna vjeri Islama sa dokazima. Ovdje što je rekao, sa dokazima. Znači, Ove stvari. E, I tako se razumiju stvari, da je naredni dio što će biti govoren o ovoj, ovoj kratkoj knjici, da su ove tri stvari. Jer to je to znanje koje je trebano učiti. A to je da spoznamo ko je Allah Žešanu Že, kao tvorca, kao stvoritelja, onda njegov vjerovjesnika, ko je, šta je on šta je, došlo, je došao, onda vjera islam, Na čemu je izrađena vjera islam Šta su temelji i osnovi vjera islama? Iako ovo izgleda jako bezlazeno, jako jednostavno. Ovo je, ovo je jako bitna i krupna stvar. U stvari, ovo suština je srž, srž razumijevanja islama i života po islamu na Dunjavuku. Ovdje što spomenu, poslije kaže, u Amarifetu, din ili islama spoznaja vjera i islama sa dokazom. Da li se ovo dokaze vraća, vraća samo na vjeru islama ili na svetru je spomenuto, ispravno je, uh, kako kažu uh, mnogi komentatori, da, ode, uh, uh, da, da sa dokazima se ne misli samo na vjeru islama. Da treba uh, argumenti dokazi za ono šta je vjera, šta je islam, nego je ti autor da kaže sve ove stvari. Da spoznaća Laha Đelšanov, njegov vjerovjesnika i vjeru i islam, to trebaš da spoznao sa argumentima, sa dokazima. A onda imamo, jel, ovdje je jedan problem. Naravno, ovaj, ovdje sad nastaje problem toga, da li je obaveza svakom muslimanu, pojedinačno, da on mora da zna širijaske argumente, širijaske argumente da postoji Allah, širijaske argumente da je Muhammed bio vjerovjesnik, širijaske argumente šta mu je vjera Islam. Mi je danas kapital, mnogi muslimane daje mi dokaz Daj mi dokaz da Allah gospodar si sjerto da on tvora sve porpe. Mnogi uzate koji čekao da rekva to se to se jedno sa druga osnovni šesti dokaz za to. Tako. Daj mi dokaz da ana suneta da Allah gospodar da on tvora sve. Jo, ljudi nam razmišlja o tome. To treba o tome da razmišlja. Među te argumenti dokaz pusti. Naravno pusti. To puni pun toga koji kazuje na to. Pa daj mi dokaz da je bio Muhammed bio Muhammed sallallahu bio vjerovjernik. Sada <supra> <supra> naravno da imaju dokaze. E sad sam ovdje postavio to što on naveo ovdje, da je prva stvar, da nam je važiv to naučiti od znanja, da je prva stvar da znamo, znači spoznamo Allaha, njegov vjerovjesnika i vjeru islam sa dokazima. Je li to znači da, da mi kao obični muslimani svi moramo imati dokaze, dokaze za ove ako nemamo te dokaze, znači nemamo znanja, džahili, <supra> ne ispravljen islam, ne ispravno tumačenje ovog ovdje, da se misli ovdje po dokazima edille i džmalije, znači uopće ne dokaze, da znaš da imaju dokaze. Običan musliman je da zna da imaju dokaze ove tri stvari. Ne mora znat' ko je ninačno. Da ga pili, kada... da je u to, ubijeđen se da imaju dokaze u Kur'anu sunnetu koji potvrđuju da Allah Ješanu, tvorac i stvoritelj, da je opisano nako uopćeno kako mi znamo da je opisano. Imamo dokaze u Kur'anu sunetu da je Mohamed Sadlana verovjesnik da je poslao to da laže rešanu, da je prijimao objavo kako je način, kako je i tako dalje, bez posebnog pojedinačnog dokaza da imamo. A vjerujemo da posebno udjećemo to da, da imaju tih argumenti. Također vjera Islam, da ona sadrži, da ona sadrži, vjera Islam, da ona sadrži, ovaj, da, su, da ima pet islamski, islamski š, ruknova ili šartova, da ima šest imanskih, da, da je to osnova. Znači, običaj muslima nije obavezan da mora znat te dokaze za razliku, nego da treba zna da postoje i ti dokaz da vjeruje u njih. Za razliku od koga? Znači, običan musliman nije to obaveza znati. U detalje, jes uopćen obaveza. Da to privati i da vjeri u to. Koja je obaveza da zna u detalje? To su ljudi koji obnašaju nekakve funkcije, vode ovaj umet muslimanski. Znači, poput namjesnika, vladara muslimanski, poput učenjaka u Leme, poput Kadija, poput Muftija i slični ljudi, znači, koji, da bi radili ove funkcije, spomenuti, mora ima znanja. Ne mogu raditi na džehlu i na neznanju. To, znači, ova je prva stvar, znači, nju sam pojasnili na taj način, šta je ciljeno sa tim da, da osoba ima znanje. Druga stvar, koja je obaveza znati, koja obaveza da, da, kako je rečeno, jeđe balina, da naučimo drugu stvar, a to je rad po tom znanju. Šta znači rad po znanju? jedan od poznati savremeni šejh Salo Saimi je na lijep način objasnio šta znači rad poznanja. Rad poznanja kaže uva kada zuhuru surate khitab bi al Kaže da se ispolji slika šerijaskog teksta na robu. Kako da se ispolji slika šerijaskog teksta na robu? Odnosno, znači da se šerijaski tekst koji dođe anu sunetu, da se on sprovede, da ima slika lik priliku, izgled na Allahom robu, znači, to znači, da, da ga on spra, u prakci sprovede, to znači, amet bih, rad po tom šarijatskom tekstu. Drugim riječima, drugim riječima, to bit će jasni. znači, rad po šarijatskom tekstu, kaže, ima i dvije vrste. Kaže, prvo, hitab, šar, haberi, rad po šarijatskom tekstu, haberi, to znači kao obavijest. A to znači, a to znači da ti ono što je došlo od vijesti od obavijesti u Kur'anu i Sunnetu da to privatiš uh, nefijen wa isbata. Uh, uh, Isbatan potvrđivanjem negiranja. Potvrđivanjem poput toga da kaže Allahu anu an sa ate atietu la reta fih. Uh, I zaista, dan, zaista će sudnji dan doći, nema u to sumnji. Načini nastupanje sudnjeg dana, da će biti sudnji dan, a to je došlo u mahijetu Znači, to je obaveza nama da prihvatimo. Došlo u šarijaskom tekstu nekoliko šarijaskih tekstova. I to prihvatimo, potvrdimo. Negacija, neki je vijest u šarijaskom tekstu. bi rabuke bidallami lil'abid. Nije tvoj gospodar, tvoj gospodar ne čini zulom svome robu. Znači, Allah šano negira da on čini zulom nepravdu svome stvorenju. Prihvataš što kao negad, znači Alaršano negirat, usprav ti prihvateš da to za negirat Alaršano, to je svoj sva da on čini zulom nepravdu svome robu. Znači to znači prihvatat vijesti koje su došle u šrijedskim tekstovima. A onda imamo prihvatat vijesti koje, došlo, koje smo obavijesni u Koranu, o prijašnjim poslanicima, ono što će biti na sudnjem danu, o, o, o, o, jer u doslovnom sunetu što je bilo da će, od preznaka sudnjeg dana, što će biti na sudnjem danu, što je bilo prije nas, se došlo u šerijski tekst da prvi vratimo ono što je za negirano negiramo, ono što je potvržimo, potvrđujemo. To znači sprovesti u praksu. Dakle znači vjerovati o onom što ćemo se baviti kasnije. A to je jedna vrsta šerijskog teksta, druga vrsta šerijskog teksta koja je treba primijeniti u praksu, kaže hatabu šerot talebi. Šerijski tekst u kojem došao neki zahtjev. Kakav zahtjev? U dva oblika, naredba ili zabrana. Pa imamo recimo šerijski tekst naredbe wa aqimus sala. Klanjaj se To je naredba. Naredbu, a Na redbu Kur'ana doklanjam naoznaro te potvrđeno nekoliko ajeta potvrđeno u sunnetu da moramo klanjati da je osnovni rukon islam da klanja namaza. A onda imamo zabranu, šerijsku tekst za zabrani, zabranu Allah ta'ala takruzina se približavatelj nalogu. Dači do da to privatno. Jedno naređba da radimo, drugo zabrana da ostavimo. I to su te dvije, znači, dvije vrste, dvije vrste primjenjivanja šerijsko teksta u odnosu primjenjanja znanja. Primjena znanja u praksi, znači ove dvije stvari. Naci prva stvar da ono što sve vijesti koje su došle što stvar predstavlja našu akidu koje su došle u Kur'anu sunnetu da vjerujemo u njih potvrživanjem na kako su došla. Druga stvar, ono što došla naredba je zabrana, naredba sprovodimo, zabrane da ostavljamo. Naci to znači primjena znanja u praksi. A onda nakon toga dolazi na treća stvar, treća stvar koja je rečena da koji važno da znamo, a to je kaže davetu i leli. Dava pozivanje u znanje. a što to znači? Dava. Dava inače princip od nas ja dava, mi, je davo, mi je onaj prevodim u tu, tu arabsku arapsku riječ, u stvari znači misionarstvo. E, dava znači znači mi poziv. Poziv davetuje legi poziv u znanje. Ovde kako on naveo Muhameda doha kar poziv i legi, poziv, pozivanje u to znanje. U stvari to znači pozivanja Allah dželalši. Pozivanju, znanje znači pozivate Allahu lešanu jer onaj ko poziva Allahu lešanu on mora pozivati sa znanjem ne može bez znanja pozivati. tako da je to jedno sa drugim povezano šta je definicija znanje definicija znanja kaže Tala Bundasi kaže kafaten ila tibai sa bilahi jame tele hayr al basira e, dava odnosno misionarstvo znači pozivanje svih ljudi u slijedeње Allahovog univerzalnog puta koji je zasnovan na hayru ala basira Vesira znači saznanjem, znači saznanjem. Pozivanje svih ljudi na Allahov univerzalni put koji je zasnovan, na, u kojem čita Ha'ir, kaže saznanjem. To bila definicija, definicija da ve. I onda četvrta stvar, ovo je naravno skračeno govorim, jer ovdje znači, nije bitno da ulazimo u detalje. Tek će nam poslije ovaj poslije detalje, ova tri načela. Četvrta stvar spomenu, kaže sabr ala lada kare saburanje na neprijatnosti fihi. saburanje na neprija, znači, na neprijatnosti koje ćemo sresti na, čem, na, tom, na tom putu ovom što je prirodno spomenuto e, narod ovdje na sonda vodi do jedne druge stvari da je definišemo a to je šta je to sabur e, kod nas sabur prevodi određje strpljivo se tako narod znači, su znači sabr habsu nefs ala hukmila e, habsu nefs znači kontrola nad nad svojim nefsom na svojom dušom, na Allahovoj odredi. Allah hukmila Allahovoj odredbi. Znači, strpljivost na Allahovoj odredbi. Samo kontrola na Allahovoj odredbi, to je sabur. Kad kažemo kod nasno onog prakada, sabura je malo. Znači, budi strpljiv na Allahovoj odredbi. E sad, podle, šta je to Allahovoj odredba? Allahovoj, odredba imamo, Allahovoj odredbi imamo dvije vrste. Prvo, imamo Allahovoj odredbu, koja je kevnije, i Allahovoj odredbi koja je qaderije. Allahova odredba kada rija Allahova odredba kederija to znači kada Allah je Allah šano odredio Allah je odredio da će neko neći da neći uspjeti u životu da će mi se da da neći završiti školu da će umrijeti rano da će ovako da će znači, to je Allahova odredba znači saburanje na Allahova odredba ono što te Allah je odredio da saburaš na to budeš strpljen na to da, da držiš svoj nervsko pod kontrolom da saburaš da ono što te Allah je odredio to je jedna vrsta odedbe znači na lahom kadro na Allahova odredbe koja je univerzalna, znači svemirska, kosmička. Druga vrsta Allahove odrede kaže, a to je šerp i a to je vjerska. Allahove odrede na, na, na ono što je naređeno u šerijatu. Naređeno je da izvršavaš i da se kloniš harama. Ili, kako to neki koji pojašnjava i sabor govori o saboru, kaže, postoje tri vrste sabora. Naravno, da je opšta definicija sabora hapsu nefs. Znači, kontrola na svom nefsom, ono sa so strpljivostom. Držanje sebe pod kontrolom na lahu odredi. A onda kaže strpljivost imaju tri vrste. Strpljivost na lahojim odredbama na kaderu, kakav god da te lašanu kader odredi, onda strpljivost na izrašavanje lahoj naredbi i strpljivost na ostavljanju ono što je To je To su tri vrste sabora. I sve se srstavljava na ono što smo mi malo prije rekli. E sad se postavlja pitanje, koji ovdje sabor treba u ovoj četvrtoj stvari koje mi trebamo naučiti? koja vrsta od ove ova tri sabora kao smo mi spomenuli, koja, t, koja, koji sabora od ove tri vrste sabora nama treba dadi, da bi se uklopilo ovde što je spomenuto. Znači, prvo stvar koje je na važem da znamo je da, da, da, ja da ilim znanje, da uzmemo znanje, drugo da radimo po tom znanju, e, treće da pozivamo u to znanje i četvrto saburanje na tom putu. Da bi sabralo na tom putu, šta to znači? Da je riječ o čemu? Riječ o Ezijetu, ono je rečeno sabora da da fihi, Saboranje na, na tom putu znači da ćeš imat neprijatnost na tom putu. Na čemu na tom putu? Da stekneš znanje ima neprijatnosti. Treba vremena, treba truda, treba se, treba doći u vode na koljena, oznoji se, pročitati knjigu, slušati, pročitati slušat ovu, gionog i godina to uzme da naučiš. Znači treba saboranje. Da stekneš znanje treba saboranje. Onda još gore, da sprovedeš u praksu, još više treba saboranje. Da se treniraš na tome da učiš, da sprovodiš, pa da padneš, da potekneš, pa opet se podigneš, pa vratiš, ide da to sprovedeš u praksu da se dođeš na neki stepen zadovoljavajući. A onda ješ da pozivaš druge na tome, da pozivaju druge na tome trebaš biti ti, zna tu što pozivaš, zadovoljan si da bi to djelovalo u praksu. Na svemu ovome ovome znači, treba i vremena i strpljivost, nijesu nije treba strpljivost. I onda na tom putu imaš neprijatnosti. Prvo kad počneš da učiš neprijatnosti od koga? Od sredine, od okoline, od roditelja, od, od, od, od svojih vlastiti, svojih redova, od ovog, od onog. Znači, nevjerojatne prijatnosti, da primjeniš to u praksu, da ne kažem koje ne imamo, od najmilijih, najbližiji i najgori, oni koji nas voli koji nas ne voli, ne prijatnost, na put trebaš biti strpni a a Onda još da pozivaš nekog, ti nekom da kažeš, da treba se držati, treba ovako, treba ono sad ono, nema sumljati čovjek da će i napaz, da će te punuti, da što to da je ćete... stvašta. Nema sumljati ove za ove tri stvari da treba velikog sabora. Čovjek da bi ove tri stvari prije toga steku, treba stekao, sabora. A to je došlo koransko ajto da ti to četvrta stvar koju trebaš da naučiš i da se odgajaš na njoj, da saburaš na tome. To so znači da je riječ ovdje o saburu kojim? Saburu na neprijatnostima, to je znači na kaderskom saboru. Na ono što te kader moderni, znači imate prijatnost, znači imaš težita, znači ima zijeta, da, će imat, da će te neko uh, uh, strijeći tutame, da će ti neko pokšati, uh, znači da te omalovaži, da te uvrijedi, da te tuče, da ovo da ono, znači, da te zatvori, da te pritvori, da da te optuži, svašta nešto će se na tom putu. Znači ode riješ o, o saboru kojem. sabor keuni kaderi, znači onaj sudbinski kader kojelaš ono da znači, ideš, koji se dešava po lahu, odriđu, koji mi ne znamo što nam odriđio. A znamo šta nam je naredio. Ovo je najbitnija stvar što pitam kadera, kad nek poziva kadera, pa ja ne znam kadera, meni to nejasno, ne šta bitno jasno. Znaš da ti naredio, šta ti naredio da radiš, šta ti je zabranjeno da ostaviš, to šta ti je naredio, hoćeš ima ko će ima djecu, uspjet, hoćeš uspjeti, ne, hoćeš. Ti prvo ne znaš. Ne znaš, a da znaš bil u belaj. Bolje da ne znaš. Što je Allahova tajna? Allahova je tajna to što nam je odredio. Al znamo da nam je odredio, znamo da je zapisano Allahu na fudžu, šta će biti tačno. Da ćemo biti svi ovdje, će razđe, jesmo, da ćemo će biti da ćemo na svi ovdje, da ćemo biti svi i to je određeno, i sve to zapisano. I to da lavo kaderom. I to ako nima sumnji. A znamo što nam je naredio, Naredimo da držimo, da dođemo, da učimo znanje, da tražimo znanje, da sprovodimo znanje, da ostavimo harame, itd. Znači jedno što nam je naredio, a drugo što nam je odredio da će se desiti. Za ono što nam je odredio ne znamo i ne treba plametovat ni, ni radbijat lavo. Osim da vjerujemo da je to Allah Šano odredio. A za ono što nam naredio, da radimo i da ostavimo, e, tu treba razbijati glavu, tu se treba truditi. E, uglavnom, znači, tu je ta četvrta stvar koju je spomenuo ovdje, a onda je poduprio sve ovo sa dokazom kojim smo mi počeli ovo predavanje, a to je ova sura, kaže dokaz za ovo je sura El Asr, nakon bismile, s da ovdje, učenjaci priko komentara Suler Asr, razilasko kod toga da ovo El Asr, u aratskom jeziku Asr šta znači? Nije, nije, nego je kindija. Asr znači kindija, tako. Čemo kladiti kindiju, znači asr. Nama, salato, asr je kindija. Znači, tako mi asr, to znači tako mi i kindijskog vremena znači, trebao. U šarijesku tezku kada asr to znači kindijsko vrijeme. Znači vrijeme pred kraj dana. Pred zalazak sunca. A nije dehr. Asr ne znači dehr, vrijeme uopće. Nego tako mi i kindijskog vremena. Što se Allah šalno kuna je kindijsko e, sad možemo tu, predavajte, začitam što je kindijsko vremena. Drugi je šlijedski, desno kako govore kindijsko Znači najispranije se to misli na kindijsko vrijeme, na to vrijeme, a ne misli se so uopće na dehr. I onda se spominju, znači argument u ovom ajetu su spomenuti ove četiri stvari. Znači to, svaki, svaki čovjek u, na gubitku, osim ila znači, ladine amenu, oni, da bi neko djerovao, mora da ima znanje. Jel ja, tako? Ispravno znanje. Neko vjerovao, mora imati znanje, a to je znanje. Ila dinamina, osim oni koji vjeruju, znači on nisu na bubitku, da bi vjerovao, on mora imati znanje. To je ta prva stvar. A znanje pojašeno je šta je znanje. Kad u, uh, u amilu salihati, oni koji radi dobra djela, radi dobra djela, znači amil vihi, rad poznanja. znanju. Uh, u atavasaub bil hat, i kad poporučuju istinu, to je davet olihi, pozivanje u, u istinu. I četvrto kaže, a to na nasavku te sabr i preporučuje jednim drugima strpljivost, a to je sabra, ladafi, i strpljivost na tom putu. Na neprijatost koji će čovjek naći na tom putu. nači ova sura direktno podupiri ovo što je spominuto, ovdje što je spominuto, Ahmed Abdu'l-Vahab. A onda spominje ovdje riječi imama Šafije. Riječi imama Šafije, odmah da napominje ovdje, znači nije imam Šafija prvi koji je spomenuo ove riječi, Uh, nego su... Uh, uh, Posadno se ovdje pitanje šta znači ove riče Imam Šafija. Imam Šafija kaže uh, Hadih surat Hadih surat ma enze lallahu puđetena la illa hije leke fethom. Kaže, ova surat Allah šanu objavio dokaz protiv svojih stvorenja, osim ove sura ona bila dovoljna. Jel to znači da mi nemamo ništa drugih ajeta, osim ove sure ni ajeta ni hadisa, to nam bilo dovoljno da budi muslimani. Jel to znači Ne, definitivno to to ne znači. Znači nije to znači. To ne znači da nam ova sura donosi naučno sura lasr i ništa drugo nas ne trećimo komo se pada. Može to čovjek bitno se ima. Ja ne, nema smisla ne može biti. Znači ne misli se to nego, nego ovije ove riječi kao što su pretomaci mnogi počev od Ibn Taymi od Šeha bin Baz i mnogi drugi učenjaci da spomnju redov blazi da blate ibn Abdul Rahman i tako da je, da spomnje da da riječi mama Šafi usvali znači da u stvari da je, da je ova sura dovoljan dokaz kaže fi vu džubi imtisale hukmi share da je važit da sprovodimo šerijaske tekstove u praksi. to je dokaz znači dokaz ove sure ona je huđet, ona je dokaz znači da sprovodimo alahu šerijatu praksi znači haberan u taleban i ono što smo obaviliješte i ono što se traži od nas da radimo da ostavimo ona je zato dokaz Dači ona je doga da ono sve ostalo radim, što došao u drugim ajetima suram. U drugim surama, u drugim ajetima, u drugim šerijskim tekstovima. A ne da ona dovoljna same posle da netra ni jedan drugi ajet, jedan drugi hadis. Ovo je vrlo bitno da ne pogrešno razumemo. Da neko kaže pa dobro ja sam učio ovu suru i neće ništa više, neće treba ništa više i da negira ostalo sve ništa drugo ne radi. Na to nisu mislili da je to daleko odtog da se to misli. A onda nas završava, ovde završava čita govor ovoj temi, rijećemo i mama Buharije. I mama Bohari vezano za ovo, da je u stvari, da bi neko ovo radio, ove tri stvari, rad po znanju, da bi pozivao u to i da bi saborao na tome, prva najbitnija stvar je šta? stanje. Nema bez znanja ništa. Nemaš ti živiti, ponašati se, raditi ovako onako i kad uradiš odračun, i, Kako je li, trebao, je li ispravno ili ispravno ono, te nakon što uradiš, zabrljaviš i ne znam, sam je ispravno, onda pitaš je tu to uredno ili ispravno. Dakle, tako muslima ne smih Muslimanu je prvo, prije nego što počne da uči da radi nešto, prvo nauči. Prvo sjedi i nauči. Hoćeš da budeš trgovac, prva stvar kao trgovac je vađi, to učinja ti kažem. Dakle, neko pita, šta je nama vađen? Vi znate, poznate, hadis hadi motivator, talerbola ili faridata, dakle muslima. Kaže, traženje znanja far farz muslimana. Hadis mu te vatr. znači došlo, toliko vri vatr, toliko valsh da nema sumnje da je vredostan. Ču, traženje znanja far farz svakom muslimana. Farida. koje je znanje? Sad sve ovo znanje što uđemo ovako, vidimo mi školu, mjesto petlijest godina, Osnani. sad to svaki musliman, ne, ne misli se to. Osnano, ono što mora živjeti po njem. taharet, da znaš naučit, da, da znaš abdesit, da znaš uzijet gusub, da znaš klanjati namaz, da obaviš ove namaze, post, znači to, to svaki godine se ponavlja, post, svaki godine se ponavlja, se ponavlja. namaz, abdje. to je farzain, da naučiš. To možeš naučiti. A onda nakon dva šta ti dolazi? Kako, ko se šta specializuje, to mora naučiti. Ko ima zekat, mora uči propise zekata. Ko, da, ko treba daje zekat. Ko je trgovac, nauči propise, vizna. osnovne propise za trgovine. Ne možeš otići, bavisi u trgovinom, godina, deset godina, trgovac, nema pojma neke osne stvari u trgovini. Halal, haram, I kad se uvali u problema, onda kaže, aj joj, kaži, ja ovako, onako, ne, idi nauči, pročitaj, da, zapisano, pitaj, radi, prije što, što upadneš u nešto. Ovi što kolju, hajvane, naučiš propise, klanja, fart, šartove, ovo, ono, znači, sve, sve živo, sve što radiš u detalje, postavilo ti profese o životu, važi ti je tu da nauči, osnovni stvar, normalno, detalje, detalje pitaš učenje. O, o, o, o, o, o, o, o tome riječi po pitanju znanja. Znači Imam Buhari ovdje spomeni jako zanimljivu stvar. Spomeni znači, ove koj, riječi koje su izočene iz Kur'anskog gajeta i suri 9 jaj. A to je, kaže, poglavlje, kaže, ba, ilme ilmi qabila fiala vlamer. Qaula pardon. Kaže, poglavlje znanja ili kitabu, tako da Imam Buhari navio. Kaže, knjiga o znanju, kaže, kaže, ilmu qabila qaula vlamer. Znanje je prije govora i dijela. Znači, prvo moraš nešto naučiti, pa da bi onda pričao i da bi radio potom. Kako ćeš pričat nešto ako nimaš znanja o tom što pričaš? Kako ćeš radit nešto u praksi ako nimaš znanja, to što trebaš da sprovediš u praksi? E, I narod na to ukazuje riječ i uzviješ on Fale mene u lajla, ilala, da nema drugog Boga, od svima lađeš. Ano, to je znanje. Od lajla ilala to osnovno znanje. I kaže, traži i sikvar, sikvar svoga, traži oprav svoga gospodara To je to su istikhwara znači astaghfirullah. To su riči. Znači, Načinako od znanja do riječi. Uh, uh, onda kaže ovdje uh, u komentaru se kaže da ove riječi u stvari nije ima Buharija prvi rekao. Njegove riječi prije njega spomenli mnogi učenjanci poput uh, šejha Imaama Buharii Uh, a to je Ebu Muhammed, Sufjan i Ben on je prvi ispomenuo ove riječi, to prenosi Ebu Noama Svehan u svojoj knjizi, knjizi Al-Hilje, i pripisio također da to rekao od Gafiki, Džauheri, također jedan učenjak, ovaj u Muslendomu Vrta, da su navedene ove slične riječi, znači prije imam Buhari dvojica su ljudi rekli ove slične riječi, znači nije to prvi iman Buhari rekao. No. Uglavnom, znači ova sura, ova sura bi trebala nama biti, od onih koji umjesto da ih onakraćemo naziv kao leovo na kako da napiše znači da no bude one četiri stvari koje su navedeno u uredu da budu osnovni smjernici i osnovni motor u životu koji je osnovni motor znači to da da tražimo širesko znanje da radimo po tome što naučimo da od nas provodimo praksu druga stvar da pozivamo je na ono na čemu što znamo i što radimo u praksi jer je to je ha istina imamo nagradu zato i tako dalje i čak imamo kaznu ako ne budemo pozivali a a, a imamo gušać pozovite znate kur ajet Bellevani voleo aj preneste pa makar jedan ajet. Ako je to narod prenese makar jedan ajet, a jedan ajet svako od nas zna, znači šta je za ostalo što znamo više znanja o toga. I onda na znači tu i na kraju saburanje na tom putu. Za sve ove stvari znači čovjek treba godinama godnama da sjedi, da izučava, da radi, da primjenjuje, da se odgaja, da se znoji, da bi nakon odliđenog vremena došlo na neki stepen, na neki stepen zavidni stepen da se zadrži, on ne da ide nazad, ne da toni, nego da bude na tom stepenu da se zadrži i da da, da, da, da, recimo, da on kaže nakon odliđenog vremena, a ovo je plafon, ja ne mogu više gore, ja dalje ne ide a ne da, na, na, na samom početku da se preda niti svaro znanje, niti radi pono što zna, niti poziva koga ono što zna, niti sabura na tome, na tom putu samo što je spominuto. Molim Allah što je onda sačuvat takvog stanja, molim Allah što je da nas uputi na to, da na bude ovo motu životu, da radi svoj, u svojom privatnom životu. Ustavno, kallahu ne vedam, kaškada en laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj,